Înțelepciunea Credeam că-mi ești o cârjă de vlădică, Înaltă, dreaptă, foarte și semeață, Și sprijinit în ea să calc prin viață, Neclătinat de cumpănă sau frică. Părei să-mi fiu un bulgăre de gheață, Ori de cleștar, medalie unică, Pe care nici cu tremur nu mi strică, Nici n-o topește vipia răzleță. Ci văd gemând cum cârja se înconvoie. Și bulgărele pasăre săracă se schimbă pârjolit pe jerăgae. Toiagul mi se frânge ca o cracă, și tot cleștarul meu e vâlvătaie. nelinișteând doieli rug să mi facă. 18.3.1970